Tema Miau, el programa de ràdio de Raval Rebel, la contrabanda FM. Avui toca fer el programa número 30. Ja són 30 programes, en, ara comentàvem una cosa així com un any i dos, tres mesos, i fent programes cada dues setmanes. Molt felices a, a on hem arribat, la diversitat de programes que hem arribat a fer, i celebrem aquest 30 programa amb... La Societat Coral Girasol Ens espera un programa Pensem que molt bonic Igual que Rebel Rebel ens trobem A Miau per fer ràdio i ha molta gent del barri que es troba També a altres espais per fer altres coses Culturals Moltes gràcies per venir Andreu, Manel, Montse Benvinguts A, a, a, a la Ràdio Contrabanda i jo volia començar dient, jo almenys, jo no, jo no toco cap instrument, però per això justament em dona molta curiositat de vosaltres què feu. Llavors, si us voleu presentar en un segon dient què toqueu i quan veu entrar a la coral o quan, com, com, com va ser això d'entrar a, a la societat Coral Girasol i després ja entrem a fons amb l'entrevista i els continguts així. Bé, bueno, bona tarda. Jo sóc Andreu Ardèvol, Sóc el president de l'entitat, a part de tocar i cantar. Jo vaig entrar amb 10 anyets. El meu pare és de, va ser fundador de la, un dels fundadors de l'entitat. I bueno, jo toco percussió, caixa, campana, platillos... Tot, el que fa falta en el moment que falli falta, no? I canto, sóc tenor primer. I és el que ha faig. I, i, i, I president durant més de 31 anys... Toma ja, que se dice más, sí, más que los programas de Miau. Sí, sí. President duran Si cada programa fuera un any, pues más. <ríe> Hola, jo em dic Manel, sóc el vicepresident, i jo ara actualment toco el surdo, canto també, també sóc tenor, i vaig entrar en el 82, quan, bueno, això ja vindrà després, ho poso la pregunta... Quan hi ja el local nou que van eh, van conquerir els, bueno, van comprar la societat, ja l'any següent a any següent de comprar-la és quan vaig entrar jo. O sigui que ja porto curant típico d'anys també. Manel, la, la gent quan li diuen la campana, no pues uno s'imagina un poc què és, però el surdo què és? El surdo és un bombo, un bombo sí, sí. brasiler. Okay. Un bombo brasiler que s'ha posat de moda des que estan les batucades i tota aquesta mena de música que fan ara al carrer i s'ha anat incorporant a lo que són les corals. Antigament era un bombo normal de, de música de, de poble, que és lo que es portava. Moltes gràcies. Hola, jo me llamo Montse, eh, canto eh, des de hace pocos años que han admitido a las mujeres y entonces... Eh, soy plano, me encanta, me encanta cantar me encanta la coral y me encanta mi coral Ole, ahí <laughs> imagino, després podem entrar, bueno, ara podem entrar en això però imagino que hi ha orgull de coral Sí, sí. Cada, sí, sí. És una part sí, important, sí, sí. no? Això és normal, el soci d'una coral no de la nota mm. de qualsevol està orgullosa per, de pertany a aquella coral, jo no he canviat mai de coral, i... ha gent del barri que avui està aquí de Mestalla i ha anat a tocar amb altres corals per ajudar però jo sempre he sigut del Girasol això sobretot Comencem però perquè els oients vagin entrant a poc a poc per al més genèric de tot la tradició de les corals populars a Barcelona d'on ve aquest costum de reunir-se per tocar i cantar com ha anat avançant històricament aquesta tradició coral? D'on sorgeix això i, i com arribem al moment d'ara? Bueno, això va ser jo lluviat. Pensem clavé que, que veient que els homes es passaven els dies als bars bevent i arribant com arribaven després a casa, va voler fer que els, els homes que anaven als bars, dintre dels bars, va mm, muntar corals. Associació, mentre que cantaven no m'havien <ríe> <ríe> llavors d'aquí van anar sorgint les corals fins ara al principi va ser aquest i llavors, doncs de quins anys estem parlant? 1800 i pico 1850, 1850, entre 50 i 60, jo crec que és quan va fer totes aquestes fundacions que es van muntar. A mm. més que fundis, fundacions eren veïns que es reunien en un casal, en un bar, i allà pues, van començar a cantar i cançons tradicionals, sobretot de la terra, i allò pues, va ser el centre de reunió. I en català al centre de la Unió, mm. tot allò en català, per descomptat. Al principi, jo quasi totes les salsons que cantava al principi mm. eren en català. Clar, i coincideix, i no és coincidència, que eh, amb, amb tot el tema del, de la industrialització, la proletarització de les ciutats, imagino no?, que allà on hi havia més moviment obrer era on més triomfava aquest, aquesta cultura. Mm. Sí. Exacte. Exacte. Sí, sí. Per exemple, la nostra coral la van formar un grup de, de nois al carrer i amics dels dels carrers del costat es van, van veient que ja n'hi havia, bueno, la nostra societat ha fet 75 anys l'any passat i ha corals que estan fent el 100 veient que hi havia corals ells també volien fer una coral i es van juntar i bueno, van crear en el bar que havia davant de al carrer la Cera, havia el Bacallaner i el bar Tonis i allà van, van fundar la coral Dir, era, era això veient que hi havia gent que estava cantant i que estava tocant en aquella època ja dic televisions poques perquè jo me'n recordo de petitet que jo no tenia tele la vaig tindre quan ja tenia 10, 12, 14 anys ja vam tindre tele però no hi havia, hi havia els teleclubs jo recordo haver vist que és un llocs. eren llocs on havia una televisió la gent s'ajuntava com una cura però per veure la tele hi havia teleclubs o anava baixant al bar a veure la tele. Clar. A part que podia comprar. Vam fer-lo mateix, però amb les, amb les corals. En aquest cas, la Societat Coral Girasol, quin any neix? El 1949. I a quin, i a quin local neix associada? O a quin bar? Al bar Tonis. El Tonis. Sí, ja, Allà és on es va fundar. Allà es va fundar, sí, sí. Que estava al carrer de la Cera... Al carrer no, no, de la Cera... Al eh, mateix carrer nostre... Al carrer Sant Climent... Cantonada. Que si sí, cantonada n'havia el bacallaner, el Pep del Bacallà, que tot, tot i al costat estava el bar. Okay. Que avui dia que... no existeix ja. Aquest bar, el, quan, poc abans de, de, de canviar el, el local que tenim ara nostre, també al mateix carrer, el va comprar el, el tio Paló, i el seu germà, el Cinto, el tio Palau, era, és un dels, dels gitanos que feien música com Déu humana i estava el, el Toni, el que tocàvem amb el paret, el, mm. eren d'ells. I vam estar uns anys que hi havia un, com una sala que la tancaven per assajar. Ah, mira. Sí, sí, vull dir que també el, hi, havia, hi havia algun gitano que era del coro. Mm. o sigui, havia bon... I el padrí del cor No, el padrí de la banda, la banda el Pedro o, Ximènes el que era un, un senyor que m, tenia m, m, temes de teixits i de, de roba i, sí, sí, i i era el padrí de la banda Vaig a una cosa també molt eh, com seguint aquest fil històric que comentàvem m'imagino que hi ha un moment d'esplendor del món de les corals a Barcelona, sí, sí. que m'imagino que serà... Pues igual que el lloc on estem ara, això era un ateneu enciclopèdic popular, era un lloc on la classe treballadora es reunia per aprendre, per, per fer les seves conferències, etc. No? Funcionava pues, com el que era un ateneu, hi havia moltíssims ateneus a, a Barcelona, aquesta tradició també es va perdent el... bueno, es va perdent i es va fent desaparèixer, millor dit no? perquè en aquest cas el franquisme va ser enemic clar d'aquest de, tipus d'espais, de, com sí, els després... clar, dels ateneus, també, vull dir també feia que hi hagués més catalanisme perquè normalment quasi a la coral no es parlava quasi castellà quasi, quasi mm. tot era català de fet, amb alguna assemblea jo de recordo de petit Vint de la policia i dius, s'acabau. Ah, wow. sí, eh? Wow. Sí, sí, s'acabau. No, eh, castellà no acaba. Una data curiosa eh, nostra, per exemple, <coughs> és que l'estandard que es va fundar en el, en el coro va ser en plena època franquista i resulta que la va, ho va aconseguir un dels socis, per no dir el... el sí, Llorente. El, el, el Llorente. Sí, sí, el... Que I va aconseguir ficar les quatre barres en l'estandard. Era aconsellal de l'Ajuntament. Clar, i ho hizo ahí... I jo l'he vist pel nodo, amb pues, recepcions con el generalíssim ah, però wow. perquè li tocava. Però sí, bé, bueno, sí, potser... Amb, amb, amb, i, I molta sort hem tingut detint amb aquest senyor, que quan venia la policia... Eh, i, i que s'acabava el tema i ah, no, ja. bueno, marxem sí, tu, saps, tu saps el que és en aquella època fer una assemblea i tenir la policia perquè no diguis una paraula més forta que altra i perquè no te'n surtis del guió tornant al tema de les corals el... quin és l'estat de les corals al... a Barcelona o al Raval avui dia? fluix molt fluixet, molt fluixet. pensa que nosaltres aquí abans érem 11 corals d'onze corals han anat plegant i ara doncs, que el que comentàvem de, del Raval Raval 5 Clar. i això és que la de, la, la única que hi ha del, de Poblesec sec amb nosaltres hi ha algun altre coral <coughs> més però que no l'han conegut per quan l'agaten sí, però surten només per la, per la sortida sí, del coro saps. i no fan res no tenen mm. activitat okay. perquè fa uns anys vam anar al centenari i vam esperar al centenari per plegar fins, ah, wow. els, de la, els de la palma. Mm -hmm. I hi ha una diferència que he fet ara fa un moment que és entre coral i banda. Bé, bueno, és el mateix. O sigui, és la societat. La, la societat coral té banda i, i coro. I cor. Abans quasi totes teníem banda i coro. Ara de que cantem hi ha una coral que només canta, que és la Flors de Maig. Mm -hmm. Nosaltres que toquem i cantem i la resta només, la resta només tenen banda. banda de totes maneres pensa que nosaltres com a coral som padrins d'un altre coral quan es va, form... quan es va fundar eh, necessiten un padrí i nosaltres vam fer de padrins igual que havia un, un altre que, que eren els nostres padrins que aquests ah. han de desaparegut també perquè això que dèieu també d'anar a altres corals a ajudar sí. havia la... i el això és com nostre... fins on jo sé és típic. Això Això és quan, per exemple, en una coral dius escolta, necessiten trompetes perquè per tot que sigui hi ha trompetes que no poden anar. Llavors van a altres corals escolta, podeu venir ajudant-se tal i qual, l'ajuda que tenim d'uns als altres o bé trompetes, o bé tambors, o bé bombos el que sigui, que han d'anar a tocar per exemple a Sant Madí escolta, però necessitem doncs, no sé, tres tambors a veure, i van a curar els amigues perquè tots són amics i escolta, tu pots venir, tu pots venir i ja està. És la Sant Medí Sant, Sant Medí és Gràcia ah. Sant Medí gràcia. Ama, és Gràcia Digo, festa, ¿dónde se van estos? És la festa que sé. Es, eh? no no es fa no t'ho perdis a baix, a baix, a baix per Gran per, per Gràcia amb els cavalls, els carmels és una festa me curadora ara m'he quadrat más i quan acabes de tocar has crescut 3 o 4 centímetres. <laughs> I les sabates ja les pots llençar, eh? perquè estan plenes completament de, de carmels que jo ja no ho treu ningú. Clar, ja, clar, clar, clar. Com es deia la, la, la coral del Gual? El... Has trobat, has has trobat dos? Dos? Antigament era... Ai, Montse... I... La Montse... És que ara he tingut dos. Aquests eren els nostres padrins. Mm. I els hi deien els desesperats. Mm. Perquè totes les corals, la sortida de Pasqua, la fan set setmanes a la, a la segona Pasqua, la Pasqua Granada, que és set setmanes després de la Setmana Santa. I aquests la feien per la Setmana Santa. I li diuen, cony, quin, quin desesperp. Que <ríe> els, sí, els sí, no? diuen, desesperat els, els desesperats. Ara que sortia el tema de les dates, anem del més genèric de les corals al dia a dia de, de la vostra. Dia a dia, doncs, nosaltres... Sí. Els, per, per exemple, els trompetes... Estan assajant, la banda estan assajant ara perquè primer ells, ells assajan les cançons quan les tenen venen a, a l'assaig que tots els, dimecres, els dilluns tenen assaig als trompetes dimecres tota la banda junta el que han assajat el, ens, ho, ens ho toquen i anem a el ritme de percussió i cada setmana és els, i si fa falta com l'altre dia que, que ven tocar aquí a la ronda del Raval amb de tot Raval doncs fem normalment el dia la setmana que tenim que sortir a tocar fem un assaig extra Do, dos, dos assajos mm. llavors el dijous o el divendres depèn del dia que ens va bé a tots perquè la gent doncs pues, té de tota manera el més important que els assajos és que no sabem música bueno ja tots no Bueno, n'hi ha alguns... Els trompetes, alguns sí. N'hi han alguns que... que Andreu, saben... como no hayas aprendido música en 30 y pico años... No, no, però, però toques d'oïda, nosaltres toquem d'oïda, no eh, tenim partitura... N'hi ha, ha artistes no famosos que, que toquen d'aquí, eh? D'orella. Els trompetes, ara sí, perquè n'hi han dos... No, quatre, no? Quatre que estan que, a la, estan a la, ravell, a la band, band. no sé si has ha sentit a l'arral. Clar. Pues aquí encara van agafant el que mm. fa de, de cabo de banda, com s'acostuma a dir, que no és cabo de banda, és el que dirigeix la, la banda. Aquest sí que en sap músicar, però que no és músic. Ha anat a la Raval, aquí Apre. ha pres les notes i n'hi ha quatre, així. La resta no sabem música. Tot és duida, tant al cant com a la banda. Més enllà de la música, el dia a dia la coral té altres ingredients? Sí, bueno, sí. Sí, bueno, la, la, la, els dimarts cant, eh, fem l'assaig de, de cant cantem de tot perquè hem cantat de tot potser cantem del Sinatra de... ara estem cantant una del Michael Jackson això s'hi van preguntar -te, el tema del repertori abans, abans era tot música només que d'aquí tota. havia molta, molta sardana molta... però ara pues, han anat afegint música més moderna. Tot depèn del mes de la coral. Els mestres que tinguis i cada mestre vol, vol posar-lo el que ell li agrada més que a vegades que et diuen Nehem a cantar això i, i dius: no és to no. Això no, no, no ens agrada i, i no ho aguatem. Com per exemple Hi ha gent que, es, que suposa, per exemple cantar en anglès. I, ja. i, i hem cantat en anglès amb i en italià anglès, italià, castellà, català... Som internacionals. Bueno, el que passa que costa ten -tenim més. Tenim un company que ens... O el, la mestra que tenim ara ens tradueix l'anglès a com es pronuncia. ja hi ha la, la partitura tal com es pronuncia perquè clar. clar, si no, no, no imagina't, no, no. si costa, costa si ahora estamos ensayando el Belachao, que és més popular, popular que esa no la, la del Michael Jackson és la del Wonderful i per quines dates sortiu? bueno, sortim... mira, ara l'època que més cantem és ara aquest dissabte cantem ara per Nadal tornarem a cantar les Nadales Eh, per Santa Eulàlia, per Marsem Clavé, que es cap allà a l'abril-maig, i a vegades surt alguna cosa més per anar cantar i anem també pel... No, pel pregó no, pel pregó no cantem. El pregó toquem. Només toquem. El pregó només toquem. Sí. Això que comentava, també que preguntava, no?, si el vostre dia a dia tenia a veure no només amb tocar i cantar, sinó amb més coses... També tenia relació, Manel... Eh... Sí, sí, també fan... Ahir, per exemple, van fer una paella. Després de tocar, eso es va me reunir referia, me la majoria de la Coral, més altres companys d'altres Coral, que també van, van voler estar allà, i van fer una paella, i molt bé... On la veu fer? Al dels d'assaig, dintre. Ah, vam obrir la porta, que tenim un pati, i allà vam fer la paella perquè no si no heu vist el local esteu convidat per anar a veure'l eh? no hi ha cap problema sí. veureu que per fora sembla una cosa i quan el veus per dins dintre diu, això no és, no és el que es veu és eh? que és gran eh? <laughs> és molt gran allò eren uns safareixos mm. no sé si sabeu eh, que és com a para la bar hi havia dos tines enormes bueno, ara està parlant en castellana <laughs> d'on hi van les senyores a... A fets a freds. A, a, sí, a, a, a fets fes també. Allà em va guiair moltes coses. Quan vaig entrar jo, la primera fase, que era el bar, on ens deixaven... hi ha un, el bar perquè, d'alguna manera, quan estàs allà, si doncs hi ha una Coca-Cola i te pateix, doncs la pots prendre tranquil·lament, el, el preu d'allà o cervesa o el que sigui és lo que hi havia, només l'entrada i a partir d'ahir a la part de darrere, ens han fotut unes pallisses de tirar paret pedres i de sí, tot ho hem fet nosaltres nosaltres. nosaltres. i l'únic que ha sortit amb deficiències va ser l'única cosa que va fer professionals que va ser el sostre el sostre ens ha costat vamos, ens ha arruïnat i, i que cada vegada venien professionals a fer-ho i gut, era de tot fins que al final ho vam veure nosaltres Això us anava a preguntar perquè jo sí que he estat a l'espai de Sant Climent, que és un espai increïble no? Teneu aquesta entrada amb el bar i després entrant la sala d'assaig que està decorat de meravella la pregunta era, quant temps porteu en aquell local i, i, i si hi ha alguna reivindicació, necessitat... Sí, bé, tenim una i molt, i molt gran. I, i, molt I molt important. Gran. Mira, el, es va inaugurar el local el 10 de juny del 1990. I ja et dic, i allà tots els socis vam estar pencant, però fent de paletes, de manobra, de tot, amb tres o quatre que sí que, que eren professionals del tema, que també eren socis, eh? i fèiem de manobre nosaltres. O sigui, sortíem de, de pencar i el dia que no assaig, a, a pencar. No, i, i moltes vegades... I, i, sorties, de, I caps de setmana. Sorties de treballar, arribaves allà i abans d'arribar a casa, remangaves i a picar pedra. Sí, sí. És que no quedava altra, era això, perquè no hi havia diners per, per contractar ja. gent que pogués fer-ho. Bueno, d'alguna manera, això recolle l'essència de les corals la, la gent treballava més de 8 hores i sí. els espais que trobava per anar al, al bar, al local a cantar amb la coral era passar de 6 hores sí, sí, no? per, o sigui, gent per que treballava per moltíssimes hores pensa que en, abans, ara no ara ja són més més còmodes, però abans començava a deixar les 10 i eren les 12 i picu de la nit i encara estava esperiant fent gorgoritos, no? que tenies no, però, que anar en cuidadó pels veïns. I el bar també no és només bar, perquè abans havia llançats a banda, ho feiem el mateix dia per no estar i llavores que feiem, acab vam de, de la banda, ens quedàvem a sopar allà, al que i havia un dels socis que portava el que és el que portava al bar i ens feia el sopar i, i sopàvem allà tots junts i havent sopat a, a cantar Perquè ara no, ara cantem per la tarda com que la majoria som llubilats per, per... ara són jubiletes cant, <ríe> abans cant, no cantem per la tarda pues me... però abans a, a les 10, de la, 10, 10 i mitja començàvem a cantar sí, sí. fins a les 12 i de la nit estaran contentos els vecinos no, ah, no es queixaven, eh? No, no es queixaven. Està bastant, bastant insonoritzat. Eh, que no ho fem malament. I després tenim el que has dit, els problemes del local. La finca on està el local... té Va passar la ITU, aquesta que ha passat... El, I es té que... Tenen que fer reformes. Importants. I, clar, l'Ajuntament ens ajuda, però... Ens ajuda amb un 70%. I el que, ten, el que tindrien que pagar... És del 100%. No arriba no tenim din. Sabem, sabem que hi ha hagut amb, amb segons qui, quins locals els hi han fet al 100%. L'ajuntament no em vull queixar perquè sempre es fan el boig i a l'Oni, però quan normalment a l'hora de normalment t'ayuen. I esperem que aquesta vegada ens ajudin i ens, i ens, i ens puguin ajudar amb el 100% de que és, la... Què és la reforma que s'ha de fer? General. D'Odelebaix. Bueno, és una, un, un edifici molt, mm. molt antic i té... Perquè heu dit abans que sou propietaris. Sí. sí. sí. És l'únic local de Coral que de dels que coneixem que és de propietat. El que passa que, bueno, allà si ve algú i ja diu «Escolta, tu, què han de fer això?» Passa. «Escolta, tu, que han de fer l'altre?» Passa. Clar. No posem pegues no, no, ningú. I, I deixem el local a vegades a una banda que tingui un problema i no pugui assajar veniu a assajar. Clar, això l'Ajuntament també ho té que compensar que, que si un dia fa falta un lloc, tenen el local. No és que és programat. De fet, alguna vegada s'han fet reunions i així de l'Ajuntament Ara no tant, però fa anys fe... mm. ens demanaven el local i venien. És que el que està clar és que nosaltres, per exemple, paguem una quota. Però és que amb aquesta quota paguem les despeses. Clar, clar, clar. Llum, aigua, el ibi, el no sé què, el no sé quan, queda una miqueta per quan arriba la sortida. Heu comentat... Bueno, más enemigos del ayuntamiento que nosotros, yo creo que no, no. <ríe> pero no, pero, no, no, no, no, no nos, no, no nos pararemos oh. ahí. N'hem vist tampoc. Nosaltres sí, nosaltres sí. Jo crec, que, sí. Jo crec nosaltres... que arribarà el moment, quan sigui el seu moment, ens ajudaran. Perquè, a més a més, quan vaig... Jo vaig comentar, vendrem al local, perquè no no podrem mentindre ni pagar el que voleu. No, no, no, no el local no el podeu vendre. Si no volen que venguemem al local sí, és que ara es fan el botig i després diran on no bueno, va sí, sí. d'una manera o una altra ens ajudaran a, a, a tirar nom perquè Jo no puc, la curar no pot demanar 30.000 o 40 mil euros de, de, de, crèdit. De, crèdit. de crèdit perquè em diran que no, que no ens el dona ah, ni, ni avui jo, com a president firmar una cosa de 30 o 40 mil euros a veure si perdeu jo la casa meva després. ara sortia una idea bueno, una cosa que no hem explicat encara, però que jo diria que és de les coses més importants de les corals, que és la sortida ens expliqueu què és aquesta sortida i després anem a una pausita musical? Val. Bueno, la sortida per la, per, la, per la segona pasqua es fa la tradicional sortida de, de les corals. En què consistia això? Eh, abans fèiem les caramelles. Amb Les caramelles jo això, no, ja ho hem fet però sense recollir, sortien amb unes cistelles molt altes i les aixecaven perquè la gent posés botifarres, fuets, xorissos, i amb això se'n se a passar els tres dies. I bueno, i els carres que posaven després, normalment quan anaves al, al poble avisaves que aniries allà tocava la banda fèiem un, un concert de, de cant coral però això va arribar en l'època de, del bienestar va arribar un moment que ven dir a fer punyetes, no ho fem més Per arribaves als pobles no et fotrien cas ni l'ajuntament com que normalment vas a llocs on hi ha turisme Clar. doncs ni caso dic, jo tinc que portar aquí la, tot l'instrumental tota i després canto per mi i toco quasi per mi i, i ara cap, quasi cap turat ho fa però abans sí, eh? jo, jo, jo he arribat a pobles on hem sigut els reis durant els tres dies entraves a un bar, no, no, los chavales lo pago yo també hi va haver un problema amb això el problema gros va ser a Peníscola vale. que volien contactar bueno, van contactar amb el que en aquell moment era l'alcalde, el regidor qui tu vulguis i ens va dir, oh, podeu fer el que us de la gana però jo no vull deixar de fer més coses per vosaltres i és quan van dir, escolta, s'ha acabat d'anar a tocar i d'anar a cantar mm. i des de llavors van ser tres dies per nosaltres per anar allà, per Becaçar, visitar el el, el... el que fos, el poble, el sí. lo que fos. Però, però estar perquè, a, a, perquè allò a, a, ja va ser... Dies. va ser... Tres dies de vacances. Va ser Sí, de... de descansar. I fer pinya. Però, bueno, d'alguna manera nosaltres ens donàvem a conèixer. Clar a l'Ajuntament, el contactàvem a l'Ajuntament ah, doncs mira, sempre preparaven alguna cosa o veien al mateix Ajuntament o l'Església o el que fos després res, després et donaven un pica-pica que eren cacaus i... de però com a mínim ja et donaves a conèixer però des de la partida d'aquest senyor que va dir, oh, podeu fer el que queráis però conmigo no comptéis, doncs van dir s'ha acabat, a disfrutar antigament sí que arribaves a pobles vam estar a Epila i érem els... vamos tot el poble estava esperant que entrem. Vem entrar tocant i d'això... Bueno, vas... I, i deies, hòsties, que bé, no? Que et trobes a gust i la gent... Eh, sois de la banda, no? Perquè, clar, en un poble es coneix tothom. I hi ha gent que no... Doncs pues sí, doncs, pues, ah, va, va a tomar la cerveza. Està pagant. No deixava de ser una cosa... I també, dir... perdoneu, i també és important la tornada. Sí, sí, sí, la tornada... Es, vamos Jo no l'ha viscut la tornada que, que el que els antics tenien però quan venien venien amb tot, ple de tot, tot el cos venia amb conills los reyes magos sí, sí, venien amb conills penjats perquè... a ells, que si sí, ara no sé què pollastre, de tot, jo això ja no l'he vist jo, jo he vist volar caps de conills i de pollastre perquè els, els, els trons li heu donat el cap i sortia el cap disparat jo he vist de petit Fins que van dir que no podia treure ja animals penjats però jo era un criu, eh Sí, pero... la, el meu pare, que era de l'esquadra, que, no, que, que no tocava, pues, amb el seu pic portava eh, pues, un conill, un ajós, la botifarra, la, la, la llonganissa, penjant. Lo que más llevo traían, yo me acuerdo cuando era pequeña, las ristras de ajo la, la, sí, y sí, sí. los conejos. Conejos, botifarras, fuets, llonganissas, eso es lo que traían antes per això va ser fins no ja al any eh? tenia es... una cosa molt, sí. eh, era molt típica d'intercanvi popular ah. entre, no? Entra, mm. entre bueno, la, la ciutat no? o, o barris populars mm. i de la ciutat mm -hmm. i els pobles, I el pobles. No? però cap als anys 70 mm. això es va perdre i nosaltres també nosaltres que dentro de la, de la coral Eh, éramos una comparsa de carnaval eh, Ya la comparsa se terminó Porque nos hemos hecho jóvenes Y ya no podemos salir Pero seguimos saliendo En la Pascua Ellos se van por un sitio Y nosotras nos vamos por otro Si ellos se van para abajo Nosotros para arriba Y así para no encontrarnos Ellas son La mayoría eran donas a de dels curistes. De dones, de ellos, dones, filles... I dijeron que me sí. voy a tener que quedar jo aquí. Sí, bueno, tú ya has visto los disfraces que bueno, llevábamos y i gràcies amb I gràcies amb elles, vam participar molts anys... Ja participàvem carnavals, però... Llavors ja anàvem en pla de concurs. I quan no guanyàvem perquè portaven trajes espectaculars, el de música, la, quasi sempre ho guanyàvem sí. nosaltres. <laughs> hem estar 8 o 9 anys seguits guanyant el primer premi. I... Gràcies a, un, a un, un, una disfressa que van portar molt, molt xula, de rap penat, resulta que a Nisa, nice, que fa, és el setè millor carnaval del món, la, va, les va convidar amb elles a participar-hi, perquè era l'any la, del rap penat, allà. I van dir que anàvem, si la seva banda. I vam anar y ven Niza, ven de Nisa, estar tres días oh, tocando well. camarinos, hoteles to bueno, una, exper una experiencia todo plen y pleno y pagado por el ayuntamiento en, en aquel ah. momento en aquel y, momento, y final final la única de Barcelona la única comparsa de Barcelona en aquel momento luego ya no sabemos la única comparsa es de, de Barcelona, de, Barcelona no, y del Raval que hemos ido al carnaval de Niza hemos ido nosotras uh, uh, representando sea, Allá representando I tornem. Um, fins ara hem tingut una part de l'entrevista molt còmoda. Ara vamos a tocar un tema delicado, que és el tema de la incorporació de les dones a, a, a les corals, o a la vostra en concret. No? Eh, històricament, les corals, i no només les corals, molts espais, eh, com, com bueno, del que dèiem, no? de les classes populars i tal, han tingut una composició molt masculinitzada llavors com va ser en el vostre cas el procés d'incorporació de les dones a la coral i a la banda i, i com ha canviat no? la com, com això ha fet que la banda es transformi també, que la coral es transformi perquè no, quan, quan entren les dones a un espai les coses no queden iguals sinó que es transformen bueno, el tema de que no hi haguessin dones amb, amb les corals era perquè érem corals adherides a la Federació de Claver i, per exemple, en el nostre cas érem una coral de les poques que quedaven d'homes i la, inclús la pròpia Federació no, no, no deixeu entrar dones perquè no n'hi ha es canta molt diferent si només som veu, veu masculines que si hi ha dones sona millor en dones ho tinc que dir <ríe> eh? i sí, va arribar un moment que a partir de... De, de la crisi que la gent va marxar, molta gent va marxar de Barcelona, les corals es van quedar mig buides i van i què tenim que fer? i ja vam, vam començar amb el debat de, de, de deixar entrar dones i bueno, sí, va guanyar molta gent no volia va guanyar el 51%, va guanyar el 51 i al fet van entrar dones el fet positiu bé, bé perquè... quin, quin, perdona, eh Quins arguments donava la gent que no volia? És que crec que és bastant... Perquè volien mantindre la tradició del coral no. d'homes. De, de, és que en el barri no quedava cap coral més d'homes. No. Érem els únics que quedaven. Els únics. I inclús l'Ajuntament, no sé si una de les vegades, va insinuar, no ho deixeu com a homes. Però clar va arribar un moment que de de trenta van començar a baixar, baixar baixar baixar mm. fins a arribar a vuit 9 persones. O sí sigui que va ser una qüestió de necessitat. Sí. més que altres sí, coses sí, sí. i monse des de, de l'altra banda, des d'una persona que no tenia vo ni voto i que finalment pot incorporar-se a la coral com, com es viu això. Mira per mi sempre m'ha gustado cantar. Jo estava buscando... ...alguna coral... ...pero claro, las corales que me salían... ...dijéramos era la competencia... ...y era un problema... ...porque él por un lado y yo por otro... ...pues no, no me agradaba... ...pero a mí siempre me ha encantado... ...siempre los he seguido... Y, ...y en el momento que propusieron... ...de entrar mujeres... ...pues yo fui la primera en apuntarme... ...porque en primer lugar me gusta cantar... ...en segundo lugar, pues si estábamos los dos juntos... ...pues mejor... ...íbamos y veníamos juntos a la hora que terminaban los ensayos y ya pues todo quedaba en casa eh, y si era para hacer un bien porque era para que la, la la sociedad continuara pues mejor todavía ya te di yo siempre he seguido las corales desde que eran pequeñas esta en particular al estar mi marido han estado mis hijos pues claro la siento mucho y para mí pues es la mejor del barrio claro que te voy a decir Tanto como banda, como coral, como el canto lo único que nos hace sombra porque son Dios y la Madre es la flor de maig, pero nosotros somos los mejores. <ríe> Són 60 ara. Com, com, I com ha canviat la sensibilitat de la coral? Perquè m'imagino que, clar, es és diferent. una cosa molt diferent. Una coral, una societat, societat d'homes a una societat que hi ha homes i d'homes. Però jo et diria que no ha canviat. Més, més humana, més humana. No ha canviat. Jo, jo no, no. He, trobo diferència. Ara hi ha noies, però hi ha noies. A més, moltes de les que van entrar i ja les coneixies. Vull dir, no... No era que vinguessis. Si dius una tonteria, fas una... Ja sabia que, que aquell és un burro que explica xistes i l'altre fa bromes. Vull dir que no tens que anar... Mm. Clar, deien, Home, és que no, i, i si entren dones què farem a la sortida? No ho sé, ja... Pues, pues mira, aquest, aquest any va ser el primer que han sortit les noies, no? Sí. Les, les mira, noies joves han sortit amb nosaltres. Clar. clar les, les noies el... que no estan, diguéssim... Que són d'ara. Les d'ara, les d'ara de, de, de la banda. Les de la banda. Ara bueno, pues, pues, han dormit les noies amb, entre noies i nosaltres... I, però la majoria són que si el papa, que és si el tiet o... Bueno, sí, sí. És, és com una família el que sí que és cert que quan van entrar dones la primera va ser precisament ella ja havien tocat dones amb la banda però sòcia, sòcia, la primera va ser ella i confiaven que les dones que havien alguna més de, de la seva comparsa s'apuntaria al veure el problema que teníem però va sortir una mica rana va ser que no i ara la gent que hi ha pues són conegudes, amigues d'ella d'aquí del casal Clar. o d'un altre lloc que mica en mica ara som set dones, no? Això us anava a preguntar com és la composició actual de la coral? Tant temes de gènere com també d'edat d'origen de, sí. Hi ha bastantes noies mm -hmm. Ara som els Ara quasi totes les que han entrat últimament són dones mm -hmm tot el que ha entrat últimament tant per la banda com per, per, això, per la, set, o, la no? coral 7 en fa la feta que n'hi ha 7 o 8 sí, sí. mm. i, i alguna, anècdota, alguna anècdota així concreta de que la incorporació de dones a la coral generés alguna interferència en la normalitat o, pues o alguna alegria jo l'única anècdota que recordo que això la tinc gravada fa, va ser al principi d'estar a la Coral, i hi havia el que era el Cabo de Banda, l'home aquell gran, que no me'n recordo com es diu, el, el Cabo de Esquadra. Ah, el... el Riqui. El Ricky. Aquest home jo l'havia conegut poc, poc de temps, però em va quedar gravat perquè vam anar una sortida a, a Sant Tilari i vam cantar a l'església d'allà. I l'home plorava quan ens n'escoltava com una magdalena, dient però és qual, si ens has sentit més d'una vegada i l'home plorava quan van començar a cantar Hola. també me'n recordo un dels professors que van tenir, va estar molt poquet de temps que en una de les sortides ell va venir després no va sortir amb nosaltres, va venir després i quan ens va veure va dir, sabeu si una cosa jo lo dejo dice, porque esto no és es una coral ens van quedar tots Dice, esto és es una família. No. Dice, yo aquí no entro. I a l'home al cap de poc de temps ho va deixar per aquest motiu. Perquè va veure que bueno, eren clar, més clar. una família que no pas. És que això és... El que sí que anava a dir, perquè eh, queda poc temps, és quins són els vostres desitjos, somnis, si haguéssiu de demanar és un, un deser o no? Com, què seria això? No sé si té a veure amb, amb la composició de... De la, de la coral precisament o amb, o amb moltes altres coses com, com ho plantegeu? que, que el rei s'esportés l'adequació la, del local que no el tinguin que perdre perquè el tindre local propi saps el que significa? que si els, els músics, trompetes com ara necessiten assajar més o el, o el, o el que fa de, de mestre necessiten a vindre a assajar Ei sol, en lloc de fer-ho casa, molestant allà, ho pot fer bé, i a més a més es posa la música, sent la música, i ell amb la... acompanya amb la trompeta, ho poden fer quan vulguin. No tenen que anar a demanar permís, ni pagar per anar a jugar un joc per allà. Ah. I és, és casa teva. I si un dia tens que fer, com hem dit abans, al el carnaval, o la castanyada, o mil coses, ho pots fer quan vulguis perquè no tens que demanar permís a ningú és casa teva no? i això és, és molt important i que si veus que, hòstia, hem de sortir el diumenge i aquesta cosa es té que repassar oi, maany anessayo cosa que si no tinguis un local teu això que aquestes coses no les pot fer. És molt més difícil. Manel, tu, algun desig així o...? Jo en aquest moment no, perquè, a veure, l'època mala jo crec que ja l'han passat, que és quan ens van quedar pràcticament en quadre, tant a banda com a cant. A partir de, de, de llavors que ja ha començat a venir més gent, la banda ara fent, fent goig, i el cant veus que també, perquè s'ha apuntat gent, i, i, i no sé, d'alguna manera trobes que... que, que i les que ara, noies més, estan portant. Que ara no sí, necessita sí. res. Guai. A més, quan necessites algú, també venen i t'ajuden d'altres coral i estàs en el teu coro, en, en el teu local i veus que... Jo és que ara no, no trobo res a faltar. Com diu el pressi. Mm. Que l'Ajuntament s'obri una mica i digui ei, que us ajudarem a fer això i aportarem tant. No perdre el local. I, no I, i que continua entrant gent com últimament estan entrant gent perquè, clar, a la l'haventrat noies hi ha gent més jove potser la gent jove no s'apuntava amb nosaltres perquè deien on anem on... amb aquestes cacatoes és que, es que tu has, de... has de pensar que el local la gent gran només porta gent gran De jo tinc una cosa el problema també del, del barri és me recordo que fa 4 o 5 anys anava a vindre una escola ara les escoles totes estan batucada ja, sí. i hi havia una escola que volia que els ensenyéssim els nens a tocar la batucada i els papes venint de la mala sort que el dia que van vint del local no, no. dos tios de fora, a cops de matxet un tio amb el cap obert sangnant al eh, nostre sí, sí, carrer el nostre carrer i va caure al carrer La Sera vam veure allò, vam dir aquí no, aquí no venim però d'on era, era aquesta escola? era, era d'algun joc ja, del barri no sé d'on el, el pare que... del coro la, la, el portava la seva filla i ja et dic, i no ha tornat a passar mai més això ja. claro, sí, tam... no és ah. no no cosa que no és una que passa sempre ja, ja, tenia la mala sort de que passi això el mateix dia que venen perquè allà havien vingut un col·legi, eh, pràcticava oh. que ara té, mm. havien fet també sevillanes, havien fet diverses coses, t'estic parlant de fa molt de temps Clar, el carrer sempre ha tingut... No el carrer, al barri. Sempre ha tingut pues, aquella coseta per la gent de fora. És es que, es que el Raval... I molta gent que té por. Per això s'ha canviat l'assaig de Can a la tarda. Perquè la gent té menos por d'entrar de, pel barri. Mm. La, perquè hi ha gent que ve... Alguns venen de fora del barri. Clar. De Sant Antoni o... Però... Clar, no és, no és el mateix entrar fosc que, encara, que entres que encara és de... No, clar, Això és, és interessant, eh? El, com es veu el barri des de fora, com, com es veu el barri des de dins, sí. també, jo crec que és molt... No, I crec que està molt relacionat amb, amb l última pregunta que us faré, però no em vull deixar, a Montse, tu quin, què de ser o què, què reto ves por delante? A mi me gustaría que la juventud s'integrara més más para que no se pierda esta tradició es una tradición de muchísimos años que hace muy bien, es una tradición catalana que solo se hace aquí aquí en Barcelona, sobre todo en Barcelona. Y es muy bonita, es muy bonito ver cuando van los niños pequeños que empiezan a aprender a tocar el tambor y van desfilando, es muy muy emotivo y me gustaría que no se perdiera esto nunca, que no se perdieran nuestras tradiciones, que no tengamos que estar aguantando que están bienvenidas, pero son otras tradiciones de fuera que para eso siempre hay un lugar y en cambio para lo nuestro uh, va quedando atrás y eso es lo que más me molesta y lo que más me gustaría que se pudiera reivindicar y que la juventud se lo tomara suyo también que empezaran a venir a cantar o a tocar claro. yo para mí y aquí ya es opinión propia no es un problema de escasez y que tenga que ser los unos o los otros lo bonito de la cultura y del cantar y es que el, es que cuanta más abundancia mejor uh -huh. que lo que la pena es que Bueno, que sí, que la gente no entre... Claro. Ah, pues bueno, eso. que por lo que habéis dicho, claro. pues con la, al final la, la entrada de las mujeres sirvió un poco para hacer más ancha esa puerta y que entre más... No, no pero a mí, por ejemplo, pero... a mí me encantaría ver a, a chicos o chicas, es igual, pakistanas, eh, de la India sudamericanos, lo que sea pero que se integrara a lo nuestro no solamente que hagan lo suyo, que me parece muy bien pero que también se integraran en lo nuestro sería muy muy buen, muy bonito pues ver un chico Pakistán, pues tocando la trompeta o el tambor o integrándose en la coral y sí. así, como decís también, así es que se mantiene vivo al final la cultura y continúa o sea, si no, eso, es es eso es lo piantos. que me gustaría o sea, dentro de que haga paquines, lo suyo también al marroquí amb un altra i... heu, heu intentat alguna estratègia en aquest sentit? Entenc que allò de les escoles per exemple, sí, sí. hagués servit per això també, no? A la gent saps saps, saps i... quin és el mal de tot això? La PS5 els mòbils, el TikTok l'Instagram, els nanos què fan? Jo l'única no. cosa que puc dir-te és es que la coral està virta a tothom. Tot tothom que vulgui <coughs> no me tengo que entrar, pica la puerta y di, escolta, venga, prendra y ya está y no se necesita saber música no, no, el... no, ya no, no, no, no, no, no, no, el... sí. he dicho al principio que nosotras sí, sí. habíamos cuatro que sabíamos música la resta todo es, bueno, sí, sí. sí. quedan... con... es lo que pasa es que vas tocando es lo mismo que cuando escuchas una canción claro. nosotros tres hemos cantado claro. en el liceo en la ópera prima la gata parduda y no sabemos música eso sí mirábamos partitura. Sí, estudia, y, hemos, y hemos aprendido qué nota es, yo qué sé. Yo qué sé. <risa> Cántala, pues te la canto, sí, pero la cantamos pero, pero aparte de eso, para parte de eso íbamos con audios. claro, nos tuvieron que hacer audios y era ir escuchando todo el día. Yo yo me hice un CD. Mm. Un CD y lo llevaba en el coche, cuando cogía el coche, todo el día escuchando claro, mi, lo, lo que yo que tenía que cantar. Posarem el link de la gata perduda a la descripció del, del programa. Sí que volia acabar amb una última pregunta, que potser és una mica abstracta, però jo us la llenço a veure si us resona no? Que és com la música fa comunitat i com fa i com la fa el Raval, entenent que no és el mateix fer comunitat a, a un barri que a un altre, no? Jo crec que ja hem estat parlant de tot això a llarg de l'entrevista, o sea, no hay que responder nada nuevo, però sí com... Com molt clarament, no? Com, com la música fa comunitat? Com... Perquè no deixa de ser estrany i a la vegada, el més natural del món, juntar-se per fer música, I sense saber música. La música fa que la gent s'ajunti, si estàs tocant junt... Han entrat ara diverses noies noves que fa 3 mesos, 4 mesos, no les coneixien de res. de res. I ara sembla que en 3 mesos les coneguem de tota la vida i parles com si fos la teva filla o la teva què fa? El tema que estàs tocant i mirant si a l'altre ho fa bé o no ho fa bé, si t'equivocas eh, eh, això fa que que hagis complicitats però tots amb tots Una de les noies, jo diria que és l'última que ha entrat com fa tres dies que està parlant li ha d'acostar una miqueta La I, i li dic, perquè es posa nerviosa li dic, no, no, tranquil·la tu no entris, deixa que l'acompanya entri i després tu t'agafes i mira, ah, doncs pues tens raó no sé, com una mena de diàleg com... oye, pues ten raó, no, no lo había pensado si jo no sé entrar i fulanita sí pues yo me engancho después aquí no passa nada yo, pues es lo que tienes que hacer vegada, Estás tocant, i estás mirando els companys que fan o que no fan si ha algú que, te, que fa el mateix que tu i només amb la mirada ja li dius, eh, para o, o tira O sigui, la, la part bona que el... O sigui, el potencial que tenen les, les bandes, les corals, com altres, com altres expressions culturals que passen al barri, és que te t'arraiguen te el territori. Mm. Sí. Que, de, que, per, bueno, que per vosaltres que esteu allà, el carrer Sant Climent és un carrer especial. Sí. I que... I que jo van deixar el carrer Sant Climent. I que a, a, a et fa, d'alguna manera, lluitar la supervivencia de un barrio ¿no? Yo, por ejemplo, a mí que han entrado gente nueva y gente de San Antonio de otros barrios y que ahora se encuentran tan bien en, dentro de, de la coral hablan maravillas, para mí es un orgullo porque dices mm, bueno, estamos haciendo reivindicamos nuestro barrio y aparte de eso, pues estamos haciendo una buena labor porque como hay tanto tanto prejuicio con el barrio nuestro que es muy doloroso puedo contar una anécdota claro. mira íbamos desfilando por gracia y eh, la comparsa nuestra ellos tocando nosotras desfilando y pa me para una señora y me dice ay nena que maca que macas a neu da un show digo del rabal a la señora se le transformó la cara sí. Y a mí me dolió en el alma. Y entonces le dije, ah, porque somos del Raval, ya no somos guapas. ¿Eh? Y eso, Increíble. Eso, tú no sabes lo que duele. Eso duele. no sabes lo que duele eso. Claro. Y es constante. Por eso nosotros es siempre vamos reivindicando al Raval, para que se vea que en el Raval hay cultura que no solamente hay todo lo que sale en la televisión malo, sino mucha cosa buena, porque si vinieran las televisiones, cada vez que salen estos señores a tocar, que lo hacen de maravilla, o cada vez que vamos a cantar a algún sitio, tendrían otra opinión diferente a lo que es el barrio. Todas. Sobren raons, donc, per apuntar-se a la Societat Coral Girasol. Si ens voleu recordar, quan us reuniu i on us trobeu, que si algú escolta això i es vol apuntar... El local està al carrer Sant Climent, número 8, Baixos. És fàcil de conèixer perquè hi ha un cartell que vols sortir al cor al Si vols cantar, nosaltres cantem els dimarts de 7 a 8, 8 i quart. I si vols vindre a la banda, són els dimecres de 8 a... No, no arriba a les 10, però a vegades s'allarga. Com he dit abans, hi ha dies que fem més assajos, però ja són... Estos son los básicos. Eso son, eso son los básicos. Posarem la informació al programa també i quan fem la comunicació. I després està a Raval Rebel, que si no voleu cantar també ens reunim els dimarts a les 6 i mitja a l'Ateneu, enciclopèdic popular, una institució també amb molta història. I el que fem és defensar les cases, defensar el barri, els dimarts a les 6.30 a Reina Amàlia 38 baixos. No sé si voleu dir alguna cosa així... Última? Mm. Por aquí algo que os os haya que. Si algú vol entrar a tocar amb una banda, no es té que sapigui ni cantar ni tocar. Ja us ensenyarem nosaltres. Eh? Està a le, les portes del, de la societat obertes. El mateix que amb Raval Rebel. No cal saber res aquest tipus d'espais són espais d'aprenentatge mutu, de suport mutu i que tothom entre tots ho fem Moltes gràcies i ens veiem d'aquí dues setmanes visca el, visca el barri del Raval Cançó <ríe> d'un temps de tramvies i carrers mal empadrats. dies de sol i de pluja barri amunt i barri avall